Про Федора вони обидва, наче й забули. Він лебонь відчуває, про що сперечаються старші брати, але не чує їх, тому змушений для себе вигадувати їхню розмову і переживати її разом з ними. Брати говорять про щось велике, вічне, сумне, про життя під зорями. От і все, побраталися. «Хоч тут поговорили, бо в місті все ніколи. Мені о сьомі заступати на варту, я поїхав», – сказав Грицько і звівся на ноги. Він викочує з-за хати свою блискучу у світлі місяця яву, не заводить, щоб не розбудити жінок і дітей. Микола з Федером підштовхують мотоцикли на центральну дорогу. Гриць сідає в сідло, брати ще раз підштовхують його – Мотоцикл ревнув і покотив, підстрибуючи на корінні. Біля цвинтаря зупинився, повів фарою по хрестах і шугонув у ліс, за яким примарно світилося місто. Печаль була не тривка. Її вистачило Миколі, Дароці, Людмилі, Олексії і дітям лише на дорогу до свого міста. Тут їх швидко заобертала житейська суєта, дрібні мороки, поспіх і смикання. Пам'ять нагадувала тільки про те, що у суботу, 26-го, благодать два вихідних, два останніх вихідних перед великим косяком свят, батькові дев'ятини. Смерть старого Мировича нічого не змінила у їхньому бутті і характерах, у стосунках між братами та сестрою не завжди і великим драмам та потрясінням під силу змінити щось у сутності людини, а ця пожив батько, дохворівся, намучився, викопали йому яму на цвинтарі, ударили молотки гробарів, випили поминальну чарку, поговорили. На дев'ять днів треба зібратися знову. В матері є хата, є біля неї Федір, Діти приїздитимуть у гості. Нема вже тата, але ж усі ми не вічні. Рано чи пізно. Хотілося б, щоб якомога пізніше. Отійдемо, а світ стоятиме. Місто чепурилось до травневих свят. Оновлювалася научна гітація. Господині мили вікна. Тріпали Тріпали килими. Сушили зимовий одяг, щоб заховати його аж до глибокої осені. У м'ясних відділах магазинів була штовхітнява, бо насуваються свята, гості, виїзди на дачі. При уході у міський парк відпочинку з'явилося нове гасло. Девіз атомних енергетиків 1 травню 100 мільйонів кіловат-годин понад план. На великих щитах рекламувався кінофільм, «Іди і дивись». У міській лікарні відкрили наркологічне відділення, де примусово лікували перший набір алкоголіків міста і району. За листами трудящих міськрада прийняла рішення про сухий закон. І тепер чоловіки збиралися у невеличкі групи, скидались на бензин, підряджали автомашину до сусідньої області, де громадськість була, Поміркованіша. На міському базарі з'явилися свіжі огірки і помідори. Удосталь було і щойно відловленої риби. Але купити її можна лише з під поли, бо ще триває нерест. Місто жадібно прислухалось до подій, що відбувалися в державі. Центральні газети розкуповувалися з самого ранку, кіоскери нудьгували майже цілий день, продаючи хіба що. Марки для школярів та сигарети для курців. Газети писали про кричущі неподобства в торгівлі. Це чітко проєктувалось на міських годувальників та одягальників народних. Помаленьку піднімала свій голос багатотиражка енергетиків. Обережно покритикувала відділ робітничого постачання. Може і в нас буде порядок і справедливість у розподілі товарів. Спровадили на пенсію старого міністра енергетики. Давно пора. Директор атомної чужого ногою, кажуть двері, у його московський кабінет відчиняв. Тепер стукати доведеться записуватися на прийом. Новий міністр запитає не про здоров'я сім'ї, а про станцію. Про те, як забезпечуються атомні енергетики усім потрібним. Життя тепер набирало якогось свіжого присмаку. Кожен чекав приємних несподіванок і перемін на краще. А тут іще наближалася смуга свят. Першотравень, Великдень, хай його відзначають лише старі батьки, але ж наготують всього погостювати в них не гріх. Перемога! А тоді ще й десятиліття з дня пуску першого блока. Не секрет, що під таку нагоду. Нагороди якісь випадуть. З двоїв вимітали зимове сміття, підновлювали дитячі майданчики, садили дерева, декоративні кущі, клумби. Учора останнім автобусом приїхав до міста демобілізований зі служби в армії Олесен хлопець, Роман. З Душанбе до Борисполя літаком. Встиг ускочити в останній автобус і одразу до Олесі. Мировичі вже спали, але він таки розбудив їх. Микола відчинив двері, голосно і метушливо втішався, підняв Людмилу й Олесю. Людмила дістала шампанське. Роман залишився в них ночувати. Постелили йому з Миколою на дивані. Микола вибачився, що може захропіти, але спав тихо. І Роман чув, як зітхає і перевертається з боку на бік Олеся у сусідній кімнаті. Оце, власне, і все, що змінилось в житті міських мировичів за чотири дні після похорону. Сьогодні в місті перший день майже літньої спеки. Здається, можна почути, як лускають бруньки на абрикосах, як витягуються у стрілки трава, як випаровуються калюжі на піщаних дорогах, бринить вербове листя на обох берегах річки. У міському парку стоїть у пів неба уже пофарбоване до нового сезону чортове колесо. Цілу зиму воно світило своїми незугарними ребрами, облущеною фарбою, навіть своєю відливою недоречністю над голими кронами дерев і над зеленими папахами сосон. А зараз розцяцьковане, полагоджене, обвішане строкатими люльками – виклично веселить око. Доповнює оцей передсвятковий настрій міста, над яким йому обертатися ціле літо.